Ni lyssnar på Sveriges Radio P1, jag heter Kaiser Boglind. Vi gjorde en sändning i höstas om narkotikapolitik, närmare bestämt om den internationella debatten om legalisering av cannabis. Och redan innan vi ens satte rubriken på programmet så fanns det en sak som vi på redaktionen var överens om: vi skulle inte ha någon debatt i studion. Det brukar helt enkelt inte bli speciellt intressant för att enigheten här i Sverige mellan partierna är så stor att det sällan blir någon riktig politisk diskussion. Istället gjorde vi en sändning med reportage från Sverige, Uruguay och Mexiko, länder som fick representera olika sätt att se på knarkfrågan. Men efteråt var det något som dröjde sig kvar och skavde. I programmet hade vi berättat om hur högt narkotikapolitiken placeras på den politiska dagordningen utomlands och om hur land efter land genomför radikala reformer. Men här i Sverige, konstaterade vi, finns väldigt lite ifrågasättande av den restriktiva politik vi fört sedan 80-talet. Och bristen på debatt beror inte på brist på problem att debattera. Antalet narkotikarelaterade dödsfall ökar i Sverige- konstaterade experterna jag talade med. Och vi har idag allt fler kriminella gäng som tjänar pengar på- och som strider om knarkhandeln. En handel som dessutom blomstrar på grund av en ny- mycket mer tillåtande attityd till hash och Mariana bland ungdomar. Vi har kanske aldrig varit längre från visionen- om ett narkotikafritt samhälle än vi är idag- så konflikt kapitulerar. Det här är ett ämne som måste diskuteras och debatteras och det kommer vi att göra i dagens program. För hur kommer det sig egentligen att narkotika inte är en större politisk fråga i Sverige detta valår? Och vad skulle hända om den blev det? Välkomna till konflikt! Om kriget mot knarket och kampen om knarket- trots mer än 30 års förbudspolitik- ökar användandet av marijuana i Sverige. Borde vi ge upp idén om ett narkotikafritt samhälle- och istället satsa på lagligt och närodlat- som danska politiker föreslår? Eller skulle det vara ett svek mot samhällets allra svagaste? Hör röster från Hisingen, Köpenhamn och Uruguay- om möjliga vägval i kampen mot narkotikan. Det bubblar i den stora glaskaraffen- när jean Vaz andas in ångan. Efter Jean är det Laura Blancos tur. Laura Blanco och jean Vaz leder en av de lobbyorganisationer- som länge arbetat för att legalisera cannabis- men under många år var det ett arbete i motvind. Det förklarar också opinionens skepsis, säger Juan. 50 som en Folk har blivit indoktrinerade med antikannabispropaganda under 50 år. Det kan man inte förändra över en natt, säger Juan Vaz. Men det håller på att förändras, säger Laura. I Latinamerika har många sett och upplevt konsekvenserna av narkotikapolitiken. Knarkriget i Mexiko med tiotusentals döda, kriminella gäng som kontrollerar marijuana i Brasilien och kvinnor som dör när de försöker smuggla droger över landsgränser. Det kan helt enkelt inte bli värre än vad det är nu. I Uruguay, Argentina och Brasilien överallt ändras inställningen. Till och med i USA har ju två delstater legaliserat cannabis för medicinskt bruk. Så säger Juan med ett snett leende. Hur ska ni ha det ni svenskar? Ska ni sitta kvar i förbudsbåten tills den sjunker fast ni snart är helt ensamma? Seguir agarrado al último tronco del barco del provisionismo de 1961. Marianalobbyisten lobbyisten Joan Vass var det som undrade hur länge vi svenskar har tänkt sitta kvar i vår sjunkande förbudsbåt, som han uttryckte det. Ja, så lät det konflikt i höstas när vi sände programmet om legaliseringsdebatten i Latinamerika. Och det var Sveriges radios korrespondent Lotten Collin som besökt Uruguay. Men det är inte bara pårökta marijuanalobbister som drivit frågan där utan också landets regering och det som har hänt sen vi sände reportaget från Uruguay är att landets parlament nu slutgiltigt klubbat igenom lagförslaget om legalisering av marijuana. Uruguay blir därmed först i världen med att tillåta både odling, försäljning och rökning av drogen. I det här programmet ska vi fokusera mer på just den svenska narkotikapolitiken. Den som Juan Wass gjorde sig löjlig över. Vi kommer att tala om vad Sverige faktiskt har för argument för att hålla kvar vid den restriktiv linje. Men också om hur vi ska förhålla oss till att så stora delar av vår omvärld går i en annan riktning. För frågan om legalisering av marijuana är inte bara stor i Latinamerika. I USA kan man numera köpa marijuana på apotek i flera delstater- och också i Holland, Tjeckien, Portugal och Spanien finns olika varianter av laglig marijuana. Och i vårt grannland Danmark har flera tunga politiker i Köpenhamn, bland annat stadens socialborgaråd Mikael Warming, i flera år kämpat för samma sak. Delvis med samma argument som förts fram i Latinamerika. Med fristaden Kristiania har boende och besökare i den danska huvudstaden redan i årtionden haft öppen tillgång till cannabis. Så var är naturligare att börja det här programmet än på den plats där många svenskar köpt sina första gram? Konflikts Julia Lundberg begav sig till Pusher Street. Vi har en linn ström av svenskar Det är bättre förutsättningar för det här. På en stängd servering sitter en försäljare i 30-årsåldern och spanar på vad han kallar en god miljö för att röka hars. Den här klarblå vinterdagen är det utehäng som gäller i Kristiania. Människor samlas runt eldtunnor för att inte frysa. Ett par olika skolklasser kikar runt. Flera gånger hör jag folk prata svenska. Och det är många turister som fikar med en joint i näven. Ja, man kan säga att, att skunk, det, är, vad heter det, det är på framtid. Men det är primärt hästfag, tror Vintern 2013 är det skunk, en stark variant av cannabis- som är inne på Pusher Street, försäljningsgatan i Kristiania. Men enligt försäljaren jag pratar med är det främst hasch som säljs- och han tycker att det är på tiden att politikerna diskuterar en legalisering. Han får medhåll från Adam Seitzmeier som lägger ett hustak ett par kvarter bort- han är person för haschförsäljarna och är glad att Christianias vision om fritt cannabis skulle kunna bli verklighet. Vi syns det är en fantastisk idé och vi hälsar det välkommen. Det är ett av Christianias, jag vet inte om det är ett mål, men det är en ting vi går in för samlet är fri cannabis. Enligt Adam Seitzmeier har det varit politiska tjänstemän på besök som velat höra invånarnas tankar kring en legalisering. Hur gick det till när den ökända fristaden Kristiania blev inspiration för danska byråkrater? Hur kommer det sig att Köpenhamns politiker driver på för en statlig distribution av cannabis? Och att kommunen har ordnat en internationell legaliseringskonferens? I rådhuset sitter Mikkel Warming som är rödgrön socialborgarminister, motsvarande socialborgarråd. Med ett par veckor kvar av sin mandatperiod när vi möts i mitten av december. Det är mellan 1 och två miljarder danska kronor- där hos år blir sålt hash för i Köpenhamn. Det är många, många pengar. Och det är därför också är blivit klar över- det är hur stor en roll det spelar i den konflikt- mellan olika bander. De enorma det summorna från hashförsäljningen- spelar stor roll i gängkonflikterna i Köpenhamn- säger Mikkel Warming. Att människor dör i skjutningarna- är ett tydligt exempel på att förbudspolitiken har slagit fel- Dessutom finns hashet ändå tillgängligt överallt i Köpenhamn idag. Och en ny vision har spridit sig bland danska politiker. Ja, att kommunen öppnar eller entrerar med apotekar eller andra. Och öppnar mellan 25 och 40 eh, säljsteder där man kan sälja det i Köpenhamn. Istället för att köpa hasch av en yrkeskriminell ska du helt enkelt kunna gå till en apotekare. Ett par regler skulle upprättas. För att få köpa ska du ha bevis på att du är boende i Danmark och är över 18 år. Konsekvensen av det illegale marketet är att det är möjligt för 13 och 14-årig unge att köpa has var som helst, när som, som helst i Köpenhamn idag, oavsett att det är förbjudet, oavsett Trots dagens förbud kan 13 och 14-åringar köpa has precis var som helst i Köpenhamn idag. Och Mikkelvarmingen mycket väl varningar Köpenhamsborna att pröva någonting nytt. Att folk kan se de här ting och därför så vill riktigt många Københavner gärna pröva något annat. För man kan se att den förbudspolitik som har varit i Danmark, liksom där är i Sverige, inte virkar. Vår förbudspolitik har inte fungerat i Danmark, konstaterar Mikkel Warming. Och det är därför som vi nu vill prova en annan väg. Och vad säger justitieministern? De säger nej. Uansett om det är en moderat eller en socialdemokrat så säger de nej. När kommer det här att bli verklighet då? Det kommer på ett tidspunkt. Jag vet inte när, men på samma måde som det tog oss 10 år att få det nationella parlament överbevist om att det skulle införas fixrum, stoffintagelsesrum i Danmark så vill det ta oss några år att få det nationella parlament överbevist om att vi får lov till att lave ett försök med kontrollerat sal av has i København, Men det kommer. Helt säkert. Precis som det tog många år för oss att driva igenom sprutrum för narkomaner så kommer Köpenhamn till slut få legalisera hash på försök, säger Mikkel Warming. Han är långt ifrån ensam om att driva på för en legalisering. Överborgmästaren och tidigare justitieministern Frank Jensen är helt inne på samma linje. Vad tänker Köpenhamnsborna om en legalisering? Jag går ut bland pulsevagnarna på torget framför rådhuset. Jo, ja, jag syns att det är gott det kan vara legalt. Men det ska vara styrt, kanske eller så. Det ska inte vara helt fritt, men det ska vara kontrollerat. Tänker ni om förslaget att legalisera hash? Jag tänker inte att det är en, en god idé nödvändigtvis. Jag tror också att det vill vara så en accept, alltså från samfundets sida att säga att det är okej okay och vi legaliserar hash så tänker jag att det inte är så långt till de nästa trinna. Flera av dem jag pratar med är positiva till en kontrollerad legalisering. Även om ett par av dem funderar över vad det sänder för signaler. Tillbaka i Kristiania visionerar Adam Seitzmeier, talesperson för hashförsäljarna, om hur över 500 miljoner danska kronor ska kunna trilla in i statskassan. Dessutom skulle det kunna skapas en helt ny odlingskultur i Danmark, samtidigt som arbetslösheten på Sydskälland ska lösas. Vi har en del vad heter som heter Sydskälland, som har många fattiga kommuner, med riktigt många arbetslösa, med sindssygt många gardenerier som har lukkat och gått konkurs öppen Sydsjäljland och låg statskontrollerad produktion där som är ökologisk och där full kontroll över det de kan själv bestämma vad det ska vara. Minska arbetslösheten på Sydsjäljland genom att starta ekologisk produktion av cannabis, det tyckte Adam Seitzmeier sist i Julia Lundbergs reportage. Adam Seitzmeier som är talesperson för hashförsäljarna i Kristiania och som inte helt oväntat uppskattar idén med legaliserad cannabis i Danmark. Och då säger jag välkommen till fyra gäster här i studion. Eh, med mig finns Isabella Järnbäck, Moderaternas talesperson för narkotikafrågor. Hanna Vagenius från Centerns ungdomsförbund. Här finns också Kristoffer Bumman från Citypolisen i Stockholm. Och Johan Anderberg, reporter på tidningen Fokus och författare till boken Cannabisnis. Vi kommer att prata om Sverige och svensk narkotikapolitik alldeles strax. Men först vill jag bara höra... Eh, laglig, närodlad, ekologisk cannabis. Låter det som en bra idé, Hanna Genius. Ja, vi i CF har ju tagit ställning för en, en legaliserad men kontrollerad marknad när det kommer till just eh, cannabis. För vi ser att förbudet idag skapar större problem än vad själva drogen gör. Så spontant får man väl faktiskt svara ja på en sån fråga. Så det vi hörde om i Köpenhamn ligger i linje med er idé? ja, det gör det väl i grund och botten. Det handlar om att man ser de problem som det här förbudet har skapat och försöker hitta en realistisk lösning på dem. Isabella Janvik, vad säger du? Ja, jag säger absolut nej. Alltså, det ger ju väldigt konstiga signaler det här. Vi har inte pratat någonting om vilka den entydiga forskning som visar hur farligt det är faktiskt att röka cannabis också. Och det finns ju en relation mellan psykos, cannabisrökning och psykoser och schizofreni. Och det är ju långvariga effekter som sitter kvar i hjärnan länge. Så. Den biten skulle man gärna vilja fram också. Johan Anderberg, vad säger du? Eh, eh, först, först måste jag säga att eh, forskningen kring cannabis är ju allt annat än entydig. Eh, men det kan vi säkert återkomma till sen. Men just den här idén får man väl se utifrån en dansk kontext. Och då är väl svaret ja om det är en bra idé. Men jag tror inte det finns något skäl eller något behov av att göra det i Sverige. Men du menar att det finns en svensk kontext och en dansk kontext som skiljer sig så mycket åt? Så att... Det är ja. inte att överföra idén på Sverige rakt av. Nej, verkligen inte. I, I Danmark är ju användandet väldigt mycket mer utbrett vilket får konsekvenser för både acceptansen och för polisens arbete. Och eh, det går liksom inte att översätta de här två situationerna. Kristoffer Boman, vad säger du? Laglig cannabis, en bra idé? Eh, nej. Eh, och jag håller med Johan, det är svårt att jämföra de här mot varandra. Jag tror att det är naivt att tro att, att det här är en lösning. Jag tror att de konsekvenserna, jag att de konsekvenserna som, som, som det här skulle innebära- överstiger den vinsten som, som ens går att diskutera. Eh, vi hörde Mikael Varmin tala om en problematik eh, i Köpenhamn- med gängkrig, med tonåringar som också med det här förbudet- har ganska lätt att få tillgång till cannabis. För hur mycket av det påminner om Sverige- Ja, så alltså vi, vi, vi delar ju problemet med Danmark och så många andra länder, med problem med gäng. Vi har en närhet till, till narkotika bland ungdomar, så många andra länder. Eh, och, och att, att jag, jag, jag tycker att det är väldigt tragiskt att, att, man, eh, att man, man tror att man ska liksom få bort grov kriminalitet och organiserad brottslighet genom att legalisera det här. Um, och, och tro att det här skulle innebära att de här personerna skulle sluta och begå brott och söka jobb på Arbetsförmedlingen, det, det är naivt. Vi ska prata mer, mer om en liten stund men först ska vi titta lite närmare på hur det ser ut här i Sverige. Vi har konstaterat att politiker i Uruguay nyligen lanserat Mariana eller legaliserat Mariana ska jag säga och vi har hört danska politikern Mikkel Warming argumentera i samma riktning. Men vad säger våra svenska folkvalda? Konflikt slog en signal till de åtta riksdagspartiernas talespersoner i narkotikafrågor. Det tycker vi inte att Sverige borde göra. För att då skulle säga, helt enkelt, du ju använda cannabis om det är accepterat. Nej, vi har sagt så här. Vi vill inte ha någon legalisering. Det är ingenting som vi förespråkar att legalisera cannabis, nej. Vi tycker att man inte ska legalisera en drog som som medicinskt det fastställd, är farlig och skadlig och leder till att människor körs långt ner i misären på sikt. På våra stämmar så tog man ett kraftfullt majoritetsbeslut mot att inte legalisera cannabis. Nej, det borde vi verkligen inte göra. Och det är viktigt, och jag är stolt över att vi har statsråd, barn- och äldreminister Maria Larsson som är så tydlig att vi inte viker oss en millimeter kring vår ambition är att faktiskt skapa ett narkotikafritt samhälle. Absolut nej, säger vi. Nej, det tycker jag inte. Jag tror att skulle vi göra det så skulle vi ganska omgående se en mycket kraftig ökning. Och det är en utveckling som vi inte vill ha. Ja, vi hade ett massivt motstånd från svenska politiker mot att legalisera cannabis. Och det var alltså inte bara du Isabella Järnbäck från Moderaterna som vi också finns med oss här i studion idag som framförde den åsikten. Utan alla narkotikapolitiska talespersoner i, som sitter i riksdagen är överens om att legalisering är fel väg att gå. Och så har den svenska diskussionen sett ut i stort sett sedan 80-talet då visionen om ett narkotikafritt samhälle slogs fast. Men hur framgångsrik har egentligen den restriktiva politiken varit? Hur nära det narkotikafria samhället befinner vi oss idag? Precis som Kristoffer Bomman påpekade nu så finns mycket av den danska problematiken också här i Sverige. Marijuana är lättillgängligt även för svenska tonåringar. Och våldsamma gänguppgörelser om cannabishandeln- har skakat flera svenska förorter. I Göteborg har till exempel de upprepade skottlossningarna- beskrivits som ett haschkrig. Jag åkte dit och började med att ta spårvagnen på hissingen, en av de stadsdelar som drabbats värst- för att höra hur de som bor där ser på det som händer. Sannar vi det har gått tre dagar sedan den senaste skjutningen i Göteborg när jag träffar Margareta. Hej, Hej. Hon har bott här i Biskopsgården i 16 år, har själv tonårsbarn och hon har sett hur området har förändrats. Alltså en stenkast härifrån så var det ju skjutningen sist eh, i torsdags. Det är på friskväder. Och sen har det varit precis för backen här var det ju dödsskjutningen. Det hörde jag ju på natten. När jag hade fönstret öppet så hörde jag hur skottlossningarna fram och tillbaka for. Och tänkte, vad är det här? Och hörde helikopterna och vaknade på morgonen och fick reda på att två stycken hade dött. Det var jättehemskt. Alltså. Usch, jag tyckte det var jätteläskigt. Vi sitter på en parkbänk och tittar ner över slänten med låga 60-tals syreshus byggda i ljust tegel. Grannar promenerar förbi, några med barnvagn. Andra med hundar. Unga ungar och hundar. Det är lugnt här ikväll. Men bara i år har över 50 skjutningar skett i Göteborg. Många av dem här i området. Åtta personer har dött och många fler har skadat. Men bakom morden och skottlossningarna döljer sig också ett annat problem. Jag har ju sett de här ungdomarna stå här och sälja sett när de röker och sådär liksom. Mm. Så det är ju med mina egna ögon jag har sett att, hur det är och att man inte är alltså man det, det är ganska respektlöst och, och liksom det finns ingen det är inte så att man hymlar om det eller gömmer det eller så utan det är helt öppet. Hitta hasch i lek i sandlådan och sådär. här att det raljer till det. sandlådan här nere. Det är inte klokt. Man blir... Oh, det är inte vad jag ska säga. Det är galet. Harsch i sandlådan. Skottlossningar varje vecka. Hur hänger det här ihop egentligen? Nästa morgon, en måndag när regnet öser ner, och jag tillbaka ut på hissingen. Den här gången i bil tillsammans med chefen för narkotikaroten i Göteborg, Dan Vint. I det här området så eh, finns det två grupperingar som eh, de finns på samma område. De sysslar med brott, de säljer narkotika och det har blivit på något sätt förtrångt för dem. De springer på varandra. De vill vara de som har kontroll över området. Och genom det så har det eh, uppstått konflikter. Skjutningarna, menar de Wint, är helt enkelt en konsekvens av den allt hårdare kampen om knarkförsäljningen. Här ser den vanligaste, eller Mariana då, den vanligaste drogen. Och, och det kanske är där som eh, de här grupperna gör en, en stor del av de pengarna som de tjänar av den här kriminella nätverken. De tjänar mycket pengar på det och då är det viktigt för dem att och, och hålla den verksamheten igång. Och att stoppa inflödet av hasch och marijuana det går inte, säger Don Wint. Oavsett hur stor man gör tullen eller polisen så vi kommer vi aldrig kunna stoppa det. Utan flödet av varor och tjänster över gränserna är så stort så att det går inte att ha full kontroll på det. Det är helt omöjligt. Och dessutom så, så tillverkas en del av narkotikan eller odlas här i, i landet. Då, eller i alla fall vad gäller Mariana. Vi stannar bilen vid Friskväderstorget. Jag går in i tobaksaffären där. Ägaren Fasil Abdul var på jobbet när det sköts på parkeringen utanför ett par dagar tidigare. Jag har själv varit här i butiken som det har hänt eh, sakerna, alltså så, skottlösningen. Och så har det precis min bil som har träffat eh, 4-5 skott, alltså så de har gömt sig alltså, bakom en bil. Fasil Abdul säger att han knappt haft hälften så många kunder som vanligt efter skjutningen. Folk undviker att gå ut. Alla är spända. Och det är det, det, det här som händer. Va? Det bara blir alldeles för mycket. Och det slår mig när jag går ut igen i regnet på friskväderstorget- att mycket av det vi hört om narkotikakriget i Latinamerika faktiskt finns också här- vi har idag också i svenska storstäder en väpnad kamp mellan gäng om narkotikahandeln. Borde kanske Sverige göra som Uruguay och överväga legalisering av marianaproduktionen för att på så vis strypa gängens kassakov? Polisen Dan Vint tycker inte det. Jag tycker att det känns lite ihåligt faktiskt. Dels är det... Det skulle aldrig vara accepterat på någon nivå här i Sverige att införa någon typ av statlig handel med, med, med droger på det sättet. Och jag, och jag tror inte heller att det skulle få bort den grogrunden för det skulle alltid finnas marknader vid sidan om. Gängen skulle bara styra över mot försäljning av andra, tyngre droger och försäljning till mindreåriga, tror Dan vint. Chansen att de frivilligt skulle lägga ner narkotikahandeln- menar han är obefintlig. Sal 30. Tingsrätten har ny mellan åklagare Några spårvagnsplatser bort. Inne på tingsrätten i centrala Göteborg pågår häktningsförhandlingar- mot de män som gripits misstänkta för den senaste skjutningen. Här, utanför säkerhetssal 1- träffar jag Ingmar Nilsson, kriminalreporter sedan många år för GTO Expressen. Harshet håller på att bli en vardagsdråk om man får uttrycka det så. Det, vill säga, det är inte bara traditionella bristbrukare utan det är svensson, det är... Som vill ha det istället för en lördags- eller fredagsgrog så röker man hash istället och det har då expanderat marknaden. Och Ingmar Nilsson ser ett tydligt klassperspektiv. Medan medelklassens ungdomar börjar att konsumera mer narkotika är det underklassens unga som lockas in i försäljningen, det vill säga den tyngre brottsligheten. Svensk narkotikapolitik får inget vidare betyg av Ingman Nilsson. Ja, man ska bedöma enligt den tidning jag sitter på eller jobbar på nu så så ja, mellan en och två getingar skulle jag vilja säga. I på en skala av fem. Det låter som ett misslyckande? Ja, det får man nog säga. Alltså, jag, när jag pratar med folk som jobbar som bivrar av detta, så ställer jag nu mer ofta frågan hur orkar ni? En som orkar är Lena Ernst Lagergren på socialresursförvaltningen i Göteborg. Tillsammans med Malmö och Stockholm har Göteborg fått extra pengar för att arbeta mot cannabis. Bland annat i skolan. Cannabis är en planta. Och den här bilden ty har jag tagit med för jag tycker den är lite rolig. Men det är också framförallt för att illustrera att den är väldigt lätt att odla. Man behöver inte vara särskilt skicklig odlare för att få den att ta sig. Den växer väldigt bra. Vi ses på ett dialogkafé, En sorts workshop som Lena håller tillsammans med en kollega- för en grupp lärare på NTI-gymnasiet i centrala Göteborg. Först får lärarna lära sig mer om marijuanaplantan. Det odlas ju i krukor, lite varstans, i källarvåningar och i Och när det är dags för själva dialogen handlar den om en enda sak. Att träna lärarna på att hitta argument- mot legalisering av hash och marijuana. Välbehövligt menar samhällskunskapsläraren Heidi Voxberg. Vi pratade om det här när jag hade psykologikurser tidigare. Då kom man in på dem droger. Och då är det alltid några som, ja ah, men alkohol är ju lika farligt som, som, som allt annat. Så att, jag tycker det är jättebra att vi har de här diskussionerna- så att man samlar på lite argument. Mm ibland kan man bli ganska ställd faktiskt. Att informera eleverna om droger är bara kontraproduktivt eftersom det kan skapa nyfikenhet menar Lena Ernst Lagergren. Däremot behöver lärarna ha kunskapen och argumenten eftersom trycket från legaliseringsförespråkarna är stort idag. Tyvärr alltså. Ja, nej men alltså det, om man går ut på flashback och de här sajterna som finns så är det ju, då är det ju väldigt mycket för legalisering. Bland ungdomar är det ju väldigt mycket så, så att det, det förstår inte jag riktigt. Och det var ju i Almedalen var det ju en sammanslutning i 2013 där de pratade om för legalisering. Alla ni som inte har svarat än, vi är jättetacksamma om ni ger oss en liten utvärdering. Ni går jätteport för att fylla i det. är slut och vi går ut i eftermiddagsmörkret. Eleverna har hunnit gå hem. Men ett kvarter bort i den stora gallerian Femmanhuset testar jag Dialogkafets frågeställningar på Andreas och Matilda som står utanför McDonalds. För jag börjar fråga er, vad tror ni är farligast? Mariana eller alkohol? Alkohol. Ja, jag tror alkohol. För att, ähm, men man kan mycket, ja, jag vet inte, det är just det gör större skador på kroppen, på nurerna och så. Här. Om man liksom missbrukar Mariana så borde det ju bara påverka en själv egentligen. För det är liksom man bestämmer över sitt eget liv. Som sak med alkohol. Men vad jag vet så liksom, alkohol går ut över andra människor också. Man kan ju bli aggressiv eller så. Här. Eller de säger att man kan kontrollera sig mer när man eh, typ, rökar mariana än när man dricker alkohol så det borde bli lagligt. Harskrig i svenska förorter, vilsna lärare som måste plugga antilegaliseringsargument, tonåringar som tycker att cannabis verkar ofarligt. När jag tillbaka i Stockholm kliver in på Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle tror jag att jag ska möta en närmast panikslagen generalsekreterare. Men Per Johansson tycker ändå inte att läget är så illa. Vid internationella jämförelser så ligger vi ju väldigt lågt både vad gäller ungdomsmissbruk och erfarenhet bland befolkningen är stort. Det är inte på något sätt problemfritt. Vi har höga dödstal bland de tunga missbrukarna och vi har en massa problem att ta i tur med. Men, men vi har bitvis också en ganska bra situation. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en av den restriktiva narkotikapolitikens främsta försvarare. Förbundet grundades för nästan 40 år sedan av missbruksläkaren Nils Bejeroth, vars idé om nolltolerans dominerat svensk narkotikapolitik sedan dess. Det är liksom... Osvenskt att knarka om man nu får tycka sig lite lustigt. Och, och, och det tycker jag är bra. Det, det, det är viktigt att värna om det. Den dag det blir normalt inom att för ungdomar att använda narkotika, då har man egentligen förlorat. Men, undrar jag, är det inte precis det som håller på att hända? Och så refererar jag till Andreas och Matilda som jag träffade i Femmanhuset– –och som menade att alkohol är farligare än droger– –och att det bara är en tidsfråga innan marijuana legaliseras. Per Johansson har, inte helt oväntat, en annan åsikt. Han menar att det som utmärkt den svenska narkotikapolitiken är nolltoleransen– –och att den måste ligga fast. Vi kan inte ge upp visionen om ett narkotikafritt samhälle– oavsett åt vilket håll det går just nu. För om vi gör det så är det ett svek mot nästa generation. Det är det enda riktmärket man kan ha egentligen. Man kan inte ha lag lagom mycket narkotika i samhället som någon sorts målsättning. Vilkas barn skulle vi då acceptera att de... Att, att de håller på med narkotika ska det vara journalisternas barn eller arbetarnas barn eller, eller, eller invandrarnas barn. Vi kan, alltså vi, vi, då, då får vi börja resonera på det sättet att de där bryr vi oss ändå inte så mycket om. Vi, kan, vi får inte resonera på det sättet, vi måste bry oss om alla i samhället. Äh, nu är, känns det som en generation går förlorad här. Tillbaka hos Margareta på parkbänken i Biskopsgården har skymningen sänkt sig och från de låga hyreshusen lyser det i fönstren. Det ser ut som luckor i en adventskalender. Och jag tänker på välviljan i den svenska narkotikapolitiken. Det är så lätt att tycka om visionen om det narkotikafria samhället. Problemet är bara att den visionen för varje dag som går verkar allt mer avlägsen. Inte minst här i Biskopsgården. Verkligheten här, säger Margareta, är att knarket blir allt mer synligt i vardagen. Gängledarna kommer hit, visar upp sig och lämnar kvar en längtan efter snabba pengar hos dem som inte tror att de har några andra chanser. De kommer ju verkligen med sina snygga bilar och, och guldlänkar, mer eller mindre, och... och, och... Lurar in de här ungdomarna till att de ska få samma sak. Det är verkligen så. Alltså, själv sett. Det är, det är fruktansvärt. Och De är lite äldre då. De är alltså lite mer organiserade. Och det är klart att pengar lockar. Men samtidigt att en legalisering av hash skulle ändra något till det bättre. Det tror inte Margareta ett dugg på. Nej, jag tycker det verkar helt galet att legalisera en drog. Jag vet inte vad man ska göra åt det som är nu men jag tror att vi kan göra åt någonting av nästa generation. Jag tror att vi kan lära oss av historien. istället så rullas allting bara på och eskalerar och vi trycker ner saker och vi stänger igen saker för ungdomar och barn att göra. Satsa mera på våra barn, det är ju vår framtid det handlar om. Lär av historien och låt inte fler ungdomar gå förlorade, det sa Margareta som jag träffade på hissingen i höstas. Ni lyssnar på Konflikt som idag handlar om svensk narkotikapolitik och vad vi har för skäl att hålla fast vid vår restriktiva linje och visionen om ett narkotikafritt Sverige. Och här i studion har jag alltså fyra gäster med mig för att diskutera detta. Hanna Vagenius från Centerns ungdomsförbund, Kristoffer Boman från Citypolisen i Stockholm, Johanna Anderberg, författare till boken Cannabisnis och Isabella Järnbäck, riksdagsledamot och Moderaternas talesperson i narkotikafrågor. Isabella Järnbäck, om jag börjar med att vända mig till dig. En generation som har gått förlorad, säger Margareta. Vad tänker du när du hör hennes beskrivning av läget på hissingen? Alltså, jag har liksom tre reflektioner egentligen och det första är väl att om man tittar statistik runt om på Sverige som har haft restriktivare, vill jag säga först så har vi färre missbrukare i Sverige än vad man har i andra länder där man har en mer tillåtande attityd. Eh, och sen också om man tittar på jag var på så World Forum Against Drugs och det hade man tagit fram och tittat på de här delstaterna i USA där man nu kan köpa medicins eh, Mariana för eget bruk. Där har ju snarare den här droghandeln ökat och det är fler som missbrukar det så att en legalisering tar ju verkligen emot det. Så. Och sen när det gäller de här gängkringen, jag har hört polisen själv säga att, att de tror att en av orsakerna kan vara också att högsta domstolen faktiskt har, har, påföljden har de dragit ner ner narkotikabrott. Och därför håller just nu man på att se över på regeringen och se hur man, straffskalorna ska se ut egentligen så att man får inte så högt straff när man handlar med narkotika, så det kan vara en orsak också. Samtidigt så är det ju en ganska problematisk bild som Margareta mm. beskriver. Om vi nu håller oss lite grann på Hisingen, mm. vad kunde ni politiker ha gjort annorlunda? Ja, det finns säkert så mycket man kan göra. Jag tror en del är väl bra den här trestadssatsningen som Stockholm, Göteborg och Malmö man har där man också har gett ett, ett antal miljoner för att jobba både förebyggande med ungdomar under 25 år och tala om de skadeverkningar som faktiskt ändå cannabis ger upphov till. Så att det gäller att jobba liksom i, i varje kommun tror jag med de här frågorna. Hanna <skratt> Vagenius, vad har du för reflektioner kring det du hörde? Ja jag tycker framför framförallt att det är oerhört tragiskt för de unga som idag dras in i, i, i träsket som fastnar i kriminella gäng som ja, hamnar med mycket tyngre droger också. Eftersom att det är antagligen samma personer som säljer cannabis på gatan som säljer någonting som är, är ännu värre och farligare som de gärna vill att du ska börja med för att det tjänar de ännu mera pengar på. Så jag tror att vi behöver verkligen se över hur den här situationen ser ut i Sverige och vad vi faktiskt kan göra åt den. Kristoffer Womman, vad säger du? Jag har jobbat sju år med narkotikaförsäljning på gatan Jag har ingen erfarenhet av att de människorna som säljer cannabis också går runt och säljer heroin till ungdomar Den, den bilden stämmer inte eh, Vi är frånvarande ungdomar och har varit i en tid i det sättet att förhålla sig till den här debatten Vi låter en okunnig debatt Ta över eh, och det jag menar där det är att man har en utgångspunkt som är felaktig i debatten. Politiker är okunniga i frågan, man lyfter inte den tillräckligt eh, relevant och adekvat. Eh, man, man har utgångspunkt för fel sätt och det gör att vi har tappat en, en generation nu som, som lär av varandra och, och där måste vi hämta hem annars kommer det här normaliseras ner till, till de som kommer efter. Vad är det du saknar i debatten då? Och från politikernas sida? Ja, ja, att politiker behöver vara duktiga i frågan. Vi kan inte klamra oss fast och hänvisa till att det här är ett kriminellt eh, beteende. Utan vi måste förhålla oss till att, frågan, att det finns konsekvenser av, av det här. Eh, och eh, ta upp frågan och våga, våga prata om den igen. Eh, den, den, den, den, den har varit väldigt tyst eh, generellt, den här frågan. Sen så, så det, jag, det jag hör här i den här diskussionen, eller i det här programmet, det är också att jag återkommer till den här frågan med att, att, att man skulle liksom underlätta vårt samhälle med att få bort kriminella genom att legalisera. Jag, med min erfarenhet så, så ser jag en, en, en farhåga i det här och det är ju att det finns en lätthet till att odla den här produkten, cannabis. Uh, du kommer hela tiden ha en konkurrensmarknad även om du legaliserar. Det kommer att vara en, en, en, en, en, en grupp människor som kommer tjäna pengar på den här verksamheten. De kommer ha en målgrupp fortsättningsvis. De kommer få uh, bli av med en viss målgrupp som kanske är äldre då, om man skulle liksom ta det här som att... att uh, på något sätt legalisera för äldre. Och den här målgruppen kommer, tror jag, bli ungdomar. Så att den stora är i det här blir ungdomarna. Vad säger du om det, Hanna Ja, Jag har ju aldrig hört talas om någon som går på gatan och kräver lägg av dem som de försöker kränka cannabis till. Så är det ju absolut inte. Utan det är ju redan idag så att unga är en målgrupp för det här. Och jag tror spontant att människor överlag försöker undvika kriminella gäng som skjuter på varandra. så alltså finns det en legal vit möjlighet där man vet vad det är man köper. Där man vet att man inte behöver bli inblandad i kriminella gäng. Så kommer ju självklart fler att välja den möjligheten. Jag säger inte att alla kriminella gäng i Sverige skulle försvinna om vi gjorde en sån här åtgärd. Absolut inte. Det kommer definitivt finnas kvar problem. Men då kan man fokusera på det som finns kvar. Man kan lägga polisens resurser på de sakerna istället för att jaga alla. Johan Anderberg, du har ju bland annat tittat på hur legaliseringsprocessen eller diskussionerna sett ut i USA, som ju länge var Sveriges bästa vän när det gäller den här restriktiva politiken. Mm. Hur har den processen sett ut? Alltså, där beror det väldigt mycket på att att har ökat så pass mycket att eh, de här, den här problematiken med gäng och sådär har, har blivit alldeles för stor i förhållande till de eventuella vinster en kriminalisering innebär. Så, eh, och det som är intressant där är att där är det framförallt minoritetsgrupper och kvinnogrupper och så som har drivit legaliseringen framåt för att det var någon amerikansk magasin som hade ett omslag som gick ut på att Mariana är lagligt för vita människor i USA och nu. och vad som menas med det är att det har mer blivit ett sätt för polisen att kunna filtrera ut de människor de vill kolla upp av andra skäl så eh, det har ju mest blivit ett medborgarrättsproblem som de vill kommer åt eh, så, så där handlar ju debatten väldigt... Den är vet annorlunda jämfört med hur den är i Danmark till exempel. Kristoffer Bohman, eh, du har ju kallat eh, Mariana för vår tids folköl. Vad är det du menar med det? I de insatser vi har gjort när vi har närvarat i ungdomsmiljöer så har vi eh, sett en ganska eller sett det, de här ungdomarnas oproblematiska syn på den här drogen. Och, och det har varit skrämmande emellanåt. Eh, vi, vi ser att... att att det finns en, en liberal syn mot cannabis i de här eh, åldersgrupperna. Och det som vi dock har sett är att vi har sett en viss förskjutning i hur man använder den här drogen jämfört mot tidigare generationers sätt att förhålla sig till folkhallen. Eh. När, vi, när vår generation och tidigare generationer har berusat sig, som fortfarande är ett behov för ungdomar, så har man gjort det med folköl på helger och så vidare. Det vi har sett nu som, som, som är skrämmande det är att man, man använder cannabisen som, som ett berusningsmedel även i andra veckodagar i, i i, i, på skolan och så vidare. Och när vi har ställt frågorna till dem att skulle du dricka starköl eller skulle du dricka folköl på samma sätt i skolan så blir ju svaret nej. Göran Anderberg ja alltså, det, det är väldigt intressant, det du säger just med attitydförskjutningar. Så här, men, men en sak som forskningen visar det är att alltså, oavsett hur många som börjar och hur många som inte börjar, så alltså, de som får problem det beror på helt andra saker än om man har provat eller inte. och där eh, När, när kvinnorna i reportaget pratar om en förlorad generation, det, då är, det, är de inte en förlorad generation på grund av den drag de eventuellt använder, utan för att vi har ett välfärdsmontage som pågår och en svensk skola som det ser vi varje vecka som inte håller måttet och så vidare och där är ju det stora problemet och till exempel nu, förra året så lanserade regeringen en kampanj på 50 miljoner för att få ungdomar att inte börja använda cannabis och nu den för en månad sedan och eh, i princip inga projekt höll måttet, men eh, vad man hade kunnat använda de här pengarna till istället, är, för det, det var ju som ett slump att det var ungefär lika lika stor summa man drog ner ungdomsidrotten på i Stockholm och jag tror i alla fall att eh, liksom tillgång till idrott är en extremt mycket bättre eh, vaccination mot narkotimissbruk än att någon kille från den lokala i föreningen som var ett av dem, en av de organisationer som fick bidrag, kommer att berätta att knark dåligt. Alltså, det, det här är ju så extremt komplext. Vad säger du Isabella Janbeck? Ja, det finns mycket saker. Jag håller med Idrottsrörelsen har ju en viktig del. Det finns mycket vi skulle kunna göra, eh, förebyggande insatser. En sak som jag skulle vilja fråga, kanske Hanna Vagenius, är om hon tror att, att cannabisbruket eh, um, skulle minska bland ungdomar. Jag, jag tänker på alkohol och tobak som ändå finns ålderskläser på. Man får köpa legalt. Det är inte så att ungdomar under 18 och under 20 år inte röker och inte dricker. Så att jag kan inte se vad skillnaden skulle bli. Hanna Vagenius, vad svarar du på det? Nej, jag tror absolut inte att det kommer att försvinna helt bland unga. Jag tror att det däremot kommer att finnas en, en större acceptans för, och en större insikt om att jag kan cannabis är faktiskt väldigt mycket farligare när du är ung än vad det är när du är äldre. För det visar ändå forskningen. Jag tror också att det kommer att få bort mycket av knarket ändå från gatorna. När vi har gått ut med, med vårat förslag här, jag har blivit kontaktad av många som säger jag bor på ställen där de här knarklangarna finns. Jag ser dem varje dag omkring bland mina barn. Tack för att ni tar upp det här. Tack för att ni vill flytta den här drogen från mitt hem någon annanstans. Så jag tror inte att det helt kommer lösa problematiken. Men jag tror att återigen det skulle kunna handla om att man lägger resurserna på att faktiskt sätta fast langarna istället för att behöva bekämpa en väldigt utbredd organiserad brottslighet. Eh, och det säger Hanna Vagenius. Och ni lyssnar på Konflikt som idag diskuterar svensk narkotikapolitik och det faktum att många andra länder idag överväger legalisering av cannabis. Men detta är alltså inte aktuellt i Sverige i nuläget. Isabella Järnväck igen. Ingen legalisering, det har vi hört. Men vi har också hört Kristoffer Bommans beskrivning av läget och vi hörde Margareta Mar och Mar de andra rösterna i reportaget. Hur ser din vision ut för 2014? Vad vill du driva istället? Alltså, jag tror att det, jag återkommer till det här med, med den, de effekterna, som, de faktum, skadliga effekterna som faktiskt cannabisrökning kan ge upphov till. Och jag, jag skulle hoppas att vi skulle kunna informera ännu mer med det. Jag måste ju ut i skolorna, där finns jag, kan man ju nå alla ungdomar i varje fall. Eh, för det måste man tala om vad det kan ge för effekter. Och speciellt för hjärnor som inte är utvecklade, som kanske en hjärn inte är för ni är i 23-24 årsåldern. Alltså hur ändå hur farligt det är. Men det är information som är... Det ja, i första hand så måste man jobba förebyggande med det här överhuvudtaget. Räcker det Johan Anderberg? <här> Nej, alltså vad man har sett i alla länder är att eh, narkotikinformation oftast är kontraproduktiv och i bästa fall inte genom effekt alls. Eh, vad jag tror man måste göra är liksom att alla människor upplever att deras liv är så värdefullt och att de har så stora framtidsmöjligheter att, att det inte finns något skäl att, att ändra på det. Och, alltså, det. Det gjorde en intressant opinionsundersökning i Danmark för ett och där man frågade danska varför de inte rökte cannabis, vilket var en ganska ovanlig fråga för brukar man brukar fråga tvärtom var, varför de gör det. Och, då var det väldigt många, väldigt goda skäl till varför just den personen inte rökte cannabis. Men bara 1% svarade för att det var olagligt. Eh, och det, det säger ju ganska mycket också om på vilken låg nivå ändå den svenska diskussionen och den svenska politiken befinner sig. Christoffer Bomman, du är den av oss här i studion som har mest närkontakt med problemet. Vad skulle kunna hindra de ungdomar som du träffar från att... Röka cannabis. Någonstans skulle jag nog nästan säga föräldrarna. Det är väl det som vi har, vi har sett genomgående: att man inte man vill inte göra sina föräldrar besvikna. Man, man, vill, man vill upprätthålla någonstans del i sitt samhälle. Man vill inte bryta normer. Så. Och när man gör det så är det jobbigt. Man vill klara av sin skolgång. Det blir en del konsekvenser eh, för de här ungdomarna när, när, när, när de blir påkomna eller när de, när de själva inser att de har ett problem med det. Eh, och jag tror att vi måste, vi måste närvara, som jag sa från vuxenvänner, för det finns, en del, det finns en del aktörer i det här preventiva arbetet som måste ta ett par kliv framåt om vi ska liksom ändra, ändra den här normaliseringen som sker nu. Vilka är det? Jag tror att skolan behöver ta ett. ett, ett måste inse vilken, vilken stor del de är i det här. Och att de, de klarar av att kunna agera när det uppkommer problem, när när, elever, när det blir tydligt att elever har gått, gått fel bana. Jag tror att föräldrar måste inse att de är absolut största delen av det preventiva arbetet. Jag företräder ju en, en, en myndighet som har en. en, en möjlighet att vara ett verktyg i ett men vi är ganska små om man ska jämföra med, med samhället i stort. Och, och som jag sa, vi är vi vuxenvärlden inte just nu. Vi tar inte vårt ansvar. Vad önskar du dig av politikerna? Att de aktualiserar frågan och vågar lyfta upp den och bli kunniga i den. Hanna Vagenius, är det en generationsfråga hur man ser på legalisering? Ja, till ganska stor del skulle jag vilja påstå det. Det kan man väl titta på när man ser på andra länders inställning också. Jag tror att vi är uppe i någonstans hälften av alla amerikaner som nu tycker att det vore okej okay att legalisera cannabis. Men den, den, det segmentet är ju väsentligt yngre än de som tycker att det inte vore okej. Okay. Så det, det är det nog definitivt. Framförallt tror jag att det har att göra med att idag har unga en, en annan möjlighet att skaffa sig information och diskutera med varandra och har upptäckt att ibland så har tyvärr den svenska narkotikaundervisningen varit lite drakonisk och överdrivet effekter. Det gör tyvärr att unga då istället blir misstänksamma och tror att de har ljugit om allt. Det finns en ganska stor sån risk också så jag hoppas att man, när man faktiskt upplyser om, om narkotika i skolorna idag håller sig väldigt strikt i sanningen. Isabella mm, Jag skulle också gärna se skärpta straff när det gäller narkotikaprådet. Påföljden måste bli mycket mer och det är också avskräckande syfte faktiskt. Och sen tycker jag är bra att vi pratar lite om, om föräldransvaret också. För tittar man också när det gäller alkohol, de föräldrarna som inte ger sina barn alkohol eller inte är tillåtande, de ungdomarna dricker ju mindre också. Så det finns ett stort ansvar. Man kan inte hela tiden skylla på en skola eller ett samhälle utan man måste ta ett eget ansvar också i de familjerna där det är och har en sån fungerande. Kristoffer man ja. också var inne på. Johan Anderberg, du vill säga något? Jag måste bara säga det här om sköta straff. För det finns ingen som helst forskning som tyder på att det skulle ha någon som helst effekt. Och jag tycker på det sättet att det är lite tragiskt att, att det kommer som ett utspel för er för att ni inte vet vad ni ska göra annars. Och Sverige har extremt höga straff för bort idag. Och eh, Väldigt ofta är det väldigt unga människor som annars hade kunnat ha en chans att komma in i samhället igen. Ja, jag råkar vara jurist också så jag har lite koll på liksom vad som hände i HD och problemet med den svenska straffskalan när det kommer till narkotikabrott var att man fick en stor driftsfördelare ett tag nämligen att om du fick ungefär samma straff om du say, hade ett kilo kokain på dig som du hade tio kilo kokain och det hjälper ju verkligen inte om man, om man vill ha någon typ av preventiv åtgärd här eh, och samtidigt så är det ju också orimligt att ha för höga straff för narkotika därför att då kommer människor tycka att det är orimligt i förhållande till andra brott så jag tror att det, det som HD det gjorde var väldigt viktigt att man sa att vi ska titta på helheten här. Vi ska inte bara titta på mängden narkotika som är inblandade utan vi ska titta på vilken roll har de här människorna haft i den här eh, brottsliga handlingen. Och det tror jag är, är oerhört viktigt för legitimiteten i systemet. Kristoffer Boman, du får sista ordet här. Ja, men just när det gäller de här straffsatserna så, så ja, ja, jag är jag definitivt för en... För en, en nyktigt syn på hur vi ska förhålla oss mot definitivt de här eh, kurierna och så vidare. Där måste svensk polis också bli bättre på att, att eh, kunna särskilja eh, kurier för, för den organiserade brottsligheten. Tyvärr har vi fått en negativ effekt på de personerna som, som tillhör den, den kategorin organiserad brottslighet. Och, och det har försvårat möjligheterna att egentligen få dem eh, bort från systemet. Vi ser dem ganska snabbt ut i samma, samma eh, samma spelplan. Kommer knarkfrågan att vara en valfråga i år? Isabella Jernvik, vad säger du? Jag tror inte det. Det kan bli en valfråga kanske någon, om resurser till polisen och så kan bli en valfråga. Men jag tror inte just att drogpolitiken kommer komma i fokus. Varför inte? Därför att som det ser ut, alla partier är överens liksom, med den frågan. Så det finns ingen, ä, ingen som tycker något annat, just etablerade partier i fall. Kristoffer Bohman, finns det andra frågor som, när det gäller narkotikapolitiken som borde bli valfrågor? Jag tror att, att vi har berört en del saker. Som jag sa tidigare, det är viktigt att få upp, få upp frågan på agendan. Och, eh, frågan tar sin utgångspunkt oftast från... I den här debatten från, från ett egoistiskt synsätt där man, när vi, för, när vi pratar med folk och, och de vi möter så har man oftast en legalisering och en liberaliseringssyn som utgår ifrån ett, ett behov av att brusa sig jag tror att det är jätteviktigt att lyfta fram den debatten som ligger utanför den, för det, den syns inte, den, den försvinner i det brus som den här egoismen står för. Håller du med om det Johan Anderberg? Ja, så alltså, när, när jag snackar med yngre människor så verkar de snarare så här intresserade i vad som pågår i Latinamerika och USA och att det är någon slags ja, globalt politiskt intresse snarare än att de är så himla intresserade av droger för egen hand. Hanna var genius. Ja, själv sitter jag här och är liksom nykterist Jag har aldrig provat att nu eller röka eller ta några droger överhuvudtaget så jag kan ju bara... För mig själv svara nej, absolut inte. Det handlar nog snarare om att man har en syn på att dagens narkotikapolitik inte fungerar fullt ut. Och vad kan vi göra för att hjälpa de som fastnar i det? Men jag tror inte heller att det här kommer bli en stor valfråga. Dels som Isabella säger för att alla partier är faktiskt överens. Men också tror jag att det är få som har någonting att vinna på att lyfta den i valet. Ja, konflikt har idag handlat om svensk narkotikapolitik, om våra skäl att hålla fast vid en restriktiv politik medan stora delar av vår omvärld går i en annan riktning. Gästerna som har varit med mig här i studion är Isabella Järnbäck, Moderaternas narkotikapolitiska talesperson, Kristoffer Boman från Citypolisen i Stockholm, Hanna Wegenius, ordförande för Centerns ungdomsförbund och så journalisten och författaren Johan Anderberg. Tack för att ni var med hos oss här i konflikt. Men innan programmet är slut vill jag bara göra ett till försök att få svar på- om vi kommer att få se mer debatt om narkotikafrågan under valrörelsen. Så jag begav mig ut i radiohusets korridor. Hej, Hej. har ni sett Thomas Ramberg idag? Jag tror jag är i riksdagen. I riksdagen? Ja, till slut fick jag tag i Ekots inrikespolitiska kommentator. Kommer knark att vara en valfråga i år- Nej, det kommer sannolikt inte vara om det inte händer något väldigt oväntat. Men om politiker och partier själva får bestämma så kommer det inte att vara en del av valdebatten. Varför inte? Det är helt enkelt så att inget parti har särskilt mycket att tjäna på att diskutera de här frågorna. De som är för den nuvarande politiken har inte sådär väldigt mycket tydliga positiva resultat att givas över som de kan lyfta fram på samma sätt som man på andra politikområden då med siffror och diagram vill visa att kolla här vad vi har lyckats. Den är inte heller särskilt viktig bland väljarna. Det verkar inte vara något som de värderar högt när de går till valurnorna och ska välja parti. Och de som till då skulle kritisera inriktningen på den svenska narkotikapolitiken är ju väldigt få i partierna. Tror du att det kommer förändras? I så fall på lång sikt. Jag tror fortfarande det finns en... En allmän uppfattning om att den strikta svenska politiken är mer framgångsrik än den som har förts i länder där man har varit lite mer liberal. Om det skulle visa sig att det där inte stämmer så tar det ändå ganska lång tid innan det tränger igenom på ett sånt sätt att det blir intressant för politiker att närma sig. Det påminner lite om kriminalpolitik i övrigt. alltså Är fängelsestraff bra eller inte? Är det rationellt eller inte? En politiker som tar upp sådana frågor och resonerar lite hit och dit kring vad vetenskapen säger i en valrörelse riskerar att få en, en, en rubrik om att man vill vara snäll mot brottslingar, ruggiga typer, eh, våldsmän och så. En, en politiker som tar upp den här frågan i en valrörelse riskerar att få en rubrik att man är narkotikaliberal. Risken med att ta upp de här frågorna är mycket större än det man eventuellt skulle kunna vinna och den kalkylen gör ju alla... Thomas Ramberg, Ekots inrikespolitiske kommentator om knarkfrågans valpolitiska potential. Eller kanske snarare brist på potential. Det här var alltså en uppföljning av vårt program tidigare i höst om vägval i knarkkriget. Hela det programmet finns att lyssna på på vår hemsida. Sverigesradio.se-p1-konflikt. Liksom flera andra program som vi har gjort på samma tema. Och därmed i årets första konfliktslut. Tekniker idag var Elvira Björnfot, producent var Anja Salberg och jag heter Kajsa Boklind.